Să S-a vorbit înainte de rugăciune că noi suntem chemați în locul acesta, nu numai pentru a ne bucura că scădeți păcatele splate, ci pentru a vedea într-o continuă creștere bucuria Domnului. Suntem chemați în locul acesta, așa cum s-a spus înainte de rugăciune, pentru a ne purta pe fiecare pe aripă de pentru a vedea că Domnul se bucură de noi. Dar mai ales că noi putem să ne bucurăm de Domnul așa cum a zis David. Ne bucurăm de Domnul în locul acesta, pentru că El, Domnul, ne apropie de El. Și cântarea pe care El ne poartă este aceasta. Și cântul acesta se cântă într-un fel. Mai lângă Domnul meu. Mai lângă El. Este frumoasă apropierea de Domnul. Dar... Apropierea aceasta de Domnul implică altceva, rămânerea lângă El. Ca să-i asculți Domnului continuu cuvântul, să-i asculți sfatul, să poți, Domnului, să-i asculți îndemnul care te ridică din starea de păcat, care te spală, dar mai ales care te aduce lângă El. Deci sunt prea multe suflete în lumea aceasta care aud cuvântul Domnului. Dar nu-l înțele nu înțeleg. Și nu vor să-l înțeleagă. Și se plictisesc. Se plictisesc mult de tot în momentul în care are loc un program. În momentul în care există o adunare. Felul în care știu să mă apropii de Domnul și să rămân lângă El și să-mi să l apropii pe Domnul în adunare, va fi și felul în care voi rămâne lângă Domnul. Citeam acum câteva clipe despre Ioan. Ioan Botezătorul. Din Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 29.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 și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Am vrut să citesc aceste versete pentru că au fost mulți care l-au ascultat pe Ioan în momentul în care li l-a arătat pe Dumnezeu. Li l-a arătat pe acest Iisus care ridică păcatul lumii. Și au fost mulți. Printre ei au fost foarte mulți din acei care aveau să devină ceva mai târziu ucenici ai Domnului. Dar printre această mulțime, dar și foarte mulți din această mulțime erau acei care ceva mai târziu vor striga cu răutate și cu pumnul în vânt răstignește -o. Ioan li l-a arătat pe Isus tuturor. Dar cine a rămas cu ochii a la Isus, A plecat mulțimea. Și versetul 35 spune, a doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Cei care au simțit nevoia de Domnul, au rămas lângă acel căruia Domnul îi pusese pe inimă să-l arate pe Domnul. Și pe când privea Isus, pe Isus umblând, a zis: "Iată mielul lui Dumnezeu." Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Este împlinit acel care spune cuvântul lui Dumnezeu, care mărturisește cuvântul lui Dumnezeu și vede că cei care îl ascultă își îndreaptă privirile spre Dumnezeu. Este interesant acest aspect pentru că Ioan nu s-a supărat că a rămas apoi singur și cei doi au mers după Isus. Și important a fost că li l-a descoperit pe Isus celor care erau lângă el, care rămăsese lângă el. Și au plecat după Isus. Era cam pe la ceasul al zecelea. Este știut că între ceasul al șaselea și ceasul al nouălea, Isus a suferit pe cruce. Era ceasul al zecelea când cei doi au plecat după Isus. Este interesant că era primul ceas în momentul în care Isus se săvârșise pe cruce. Și în care, în cei doi, s-a deschis dimineața cuvântului Lui Dumnezeu. S-a deschis primăvara sufletului lor. De ce? Pentru că au rămas lângă Ioan, în momentul în care Ioan li l-a arătat pe Iisus. Iată mielul Lui Dumnezeu. Și ei și-au întors privirile spre El. Când nou cineva ne-l arată pe Iisus, unde rămâne? Amin. Amin.